Рисовий десерт Інгредієнти Рис-жасмін Один пакетик Варення з персиків 150 грам Малинове варення 100 грам Свіжа малина 50 грам Вершкове масло 30 грам Цукрова пудра 50 грам Спосіб приготування Перше Відварити рис жасмін до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Готовий рис пересипати в миску. Додати вершкове масло та цукрову пудру. Ретельно перемішати. Третє. З варення вийняти персики та нарізати невеликими шматочками. Четверте. У прозорі склянки викласти шарами нарізані персики, Частину заправленого рису, товстий шар малинового варення, трохи персикового варення та знову шар рису. Зверху додати малинове варення та прикрасити стиглими ягодами малини. Примітка. Рис жасмін – сорт ароматного довгозернистого рису. Після приготування зерна стають м'якими та бархатистими. Однак зберігають ідеальну форму та набувають сліпучої білизни. Бездоганні білосніжні зерна рису по кольору нагадують квіти жасміну. Звідси і назва цього рису. Використовують для приготування екзотичних та пряних страв, десертів, гарнірів.